Isteni gondviselés Nem is lehettek ti optimisták és bizakodók, akik nem hisztek az isteni gondviselésben, s véletlennek nevezitek a csodát, mondotta a szent életű bölcs férfiú. Csak aki sokat tapasztalt életében, sokat járt a megpróbáltatások útján, csak azt tudja, mit jelent elhatározó percekben, ha életről és haláról van szó, az a véletlen valami, ami megoldja a helyzetet, mikor elveszettnek, látszik minden. Prosit. és a bölcs férfiú mértékleteset hörpintett a barack pálinkából. Mesélj, de, atyám, bíztattam ő. Jól sejtvén, hogy most afrikai kalandjaiból hallunk majd valamit. Tűnődött, aztán elszántan belevágott. Az ambézi partján történt az őserdőben. Elmaradva vadásztársaimtól, egyedül bolyongtam az összekapaszkodott liánok között. Ekkor vagy csatakiáltás hasítja keresztül a félelmetes csöndet, és a következő pillanatban félmeztelen, elvadult és minden emberi érzésből kivetkőzött gorilla bukkan elő a fák közül fogait csattogtatva felém, miközben hosszú, bozontos pofaszakállát tépdesi haragjában. Már, már rám veti magát, midőn éles sivítással nyilhasítja át a levegőt, keresztül furva a veszett orangutánk csapkodó ormányát. Az orang után pirosra festett négerek ugráltak elő a fák közül, és üldözőbe vettek. Sikerült egérutat nyernem, elrejtőzve a sűrűben, de kora nagy hőségtől kigyulladt az erdő. Menekülnöm kellett. Egyetlen ösvény maradt csak, és nyomomban a dühöngő mongoloks az égő erdő. Az ösvény a niger partjára vezetett, mint említettem, és már-már úgy látszott sikerül biztos helyre kerülnöm, ha átúszom a folyót, mert visszafordulni egyértelmű volt a biztos halállal. Sajnos ez sem sikerült. Alig, hogy a habokba vetettem magam, rettenetes csörgéssel megjelent körülöttem kilenc krokodilus, elzárva a menekülés útját. Ha egy lépést teszek, felfalnak. No is, sürgettük a bölcsférfiút újabb töltés kíséretében. No is, kérdezte ő is magától, mint egy elcsodálkozva maga is azon, hogy miképpen kerül ki ebből a kelepcéből. No is, Ismételtük most már szigorúan. No és, emelte hangját a bölcs férfiú, most jött az isteni gondviselés. Talán egy De Dehogy! Istennek nincs szüksége ilyen erőltetett megoldásokra. Az utolsó percben, mikor a krokodilusok már-már kitátották a szájukat, kiderült... Kiderült?! Kiderült, hogy az egészből, amit elmondtam nektek, egy szó sem volt igaz. Így menekültem meg ebből a rettenetes helyzetből, Isten kifürkészhetetlen bölcsessége következtében.